Nam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ama Amabada kumshukuru mwenye mungu na kumtakia Mtume mewetu Muhammadi, sallallahu alaihi wasallam. saram kwa majina na itu, Dr. Mluguru Na nimerudi tena katika kipindi hiki Kwa niyaba ya kuherezea Au kufahamishana yare Yote tusuwe ya fahamu katika elimu ya kidunia Nasuari la mdao moja die Samani daktari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 Kwa hiyo tufanye tiba, tufanye tiba zenye misingi, tufanye tiba ambazo zinaweza kutwetea mantiki na zinaweza kutupa faida baina ya mtaalamu na yule mgonjo sababu mtu anakuja ili yafanikiwe jambo lake. Mimi sisemi kwamba wewe mgonjo lazima uje kwangu. Kuwa na imani pale unapopaamini wewe, nenda, wendo we ndio we. Sio lazima kwa daktari Mruguru, no. Nenda pale popote unapopona. Mimi hapa ninakuwa nkienda na kwenye pale mimi matatizo yangu yanaisha. Nenda.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 Kwa tuwe na misimamo katika tiba, unapoamini nenda kasimame na imani yako, fanya tiba. Ukishindwa kabisa, vipo vitu uliza, jamani ye mimi mwenzenu na umwa tumbo, tumbo ni meangai kachango, nifanye nini? Kwenye kipindi minta kujibu hapa, unajia kuja kwa doktra mduguru, unajia kuenda kukote, nita kuambia, chukua kitu fulani, chukua kitu fulani, changanya, tengeneza hivi, tumia, hiyo inatibu changosugu, hiyo inafanya kitu fulani. Ila isipokuwa uchawi, hapo nita kushauri. tafuta uri, tafuta katatuwe, wendoka lako la uchawi. Sukiju wa ganga wengi tumona, kila no kuenda kwa kata kwamba jini maaba Kila ukienda weo na jini Sasa weo jini atoki miaka yote kwa nini? Yani weo jini, jini, miaka yote jini, tu jini, jini, jini, jini, jemane Ya nitu jini ndo wa kwa sana kwamba ne matatizo mtu kila manjetatizo ni jini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 Hapa inatakiwa tupate hiki, tupate hiki, tupate hiki Masikini ya mungu kwa sababu wanaumua Angepambana hata kitu chake kuuza mladi ya jatibiwe kwangu Sasa unakuenda na mtibi mtu Unampamadawa na kunywa huku na ya mapafu Unamongezia sumu zingine ndani ya mwili Unakuenda kumzuru mtu wa watu Nando tunapewa vibari kwa sababu tusimame katika misingi Nando mana tunafanyua ma, ma, tuna vipimu ma, madaktali Tuna madawa na kwa wakemi waku Kwa sababu tutoe vitu vilivyo sabi, sabi, sabi, sabi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 Japo zipo Kinga za design hizo ni kubwa Za kuchinja Lakini mara nyingi na ambia tu sishauri kuchinja Kwenye mwaga damu katika upande wa nyumba yako Kwa sababu unakaribisha viumbe Badai wakaja wakanda kukusumbua Mimi na nikaja nyumbani kwako Ni karanda tu viunga vyangu vya usembe nufu mwenyewe Ni katega nyumbani kwako Kwanza ni kasafisha nyumba Ni katega nyumbani kwako Ni kesha na anda pigi zangu Na pale na Najua na kwekia Kinga ambayo utakuja kunikumbuka tu.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 Unataka mtu ukone ya na mchupa kama mnini si mtunguri Mejama ilizi, kuja na kuzindiki sasa hapa afiki mtu Kila siku utarogo, utachanjwa, utalazwa chini, utafanywa kila kitu na wafikinga umeweka Nelifika semoja Ilikuwa ni tabora Nelipene nyumba moja wakambabana umusisi ya tulari Muda ukifika tu kila siku Panya, yani kila siku nani umu Nchini Watu anatembea kwenye dhari Kila siku watulari, watu watembea kwenye dhari Minika sema wacha nilale siku moja nione Wachawi gane wanutembea kwenye dhari mbaka watu wasirale Nivuenda kukulu kukulu Siku nikaisikiriza Subini rivuamuka nikambia yekwe nyumba hatari Hii nyumba na wachawi Bala, sasa nataka nifanye kazi yangu Naomba kwanza minyeshe sokoni ni wapi Siku chochote Minika zangu sokoni kachukua dawa, dawa Ya sumu ya panya ile.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 Masina mungu nenda dukani unapewa vingine unususu video na chukua kifika Kwa mbira kwa hivi sio Hivi so venyewe hivi kitu fulani Kwenye duka fendo wana uzaga original Sasa we mganga unajua Utamtumaje mgonjwa aneuma Mbona unenda hospitali dawa unapewa uko uko Tuwe wa kweli katika tiba Ukiona shida ima mbira tu garama Mbira na yako ni kiasikaza Ya kazi nzima Kazi yako ntaifanya usiku Mimi siendagi na mteja makabulini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 Muache sio razima wewe umtibu Watu wapo wenge wanatakua kutibiwa Hata pokwenda kuona semsa Hii hata tibiwa Na wateja na upande mungine Mnakusidi kuchangia muibiwe kwa sababu Mduganga wako nakombia gadama ya kazi yako ni kiasikaza Weona takakulamika mduganga fulana la bay kwe Ngoja nende kwa fulando yuko sulo yuko chini Huyo alie kwa mwenye bay ya chini Anatibu Mtu ajipige sababu hapa nikipate fukumikumi zangu watukumi, watukumi. Sinalaki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 Mwanga kujua kabisa huyu mtoto ka, king, kafanyua hivi hili ya najulikana kwa watu kiendapati unafanya Kwa hiyo ni njia nye pesi Kwa hini ya mchawi ya nakiri Siyanariona lirizi lake Siyanarijua Anamacho mazula Anamacho makubwa Anamacho yenye uwezo kuliko atawewe Anajua hile dawe lufungwa pale ni mvuje na bange Au mvuje na kitu fulani Wengine minachukuwaga mvuje siji na nini Mna mfungia mtoto Mna mvalisha ilizi Tayari Uyuni atari izo imani tuache Jamani Nimesema nikirudi nitakuja kuelezea nini maana ya msukule. Kuna mtu aliniuliza hapa ananiambia, "Tunaomba daktari tujue msukule ni mtu gani? Msukule ni jini au msukule ni binadamu au msukule ni, ni mchawi?" Nitakuja kueleza. Na je, huyu mchawi ili mtu amtoe kuwa msukule, kuna atua gani zinatumika? Mimi nitakuja kueleza moja baada ya nyingine